І заговорила гаряче. Ви бачили наших бійців в теленовинах? Бачили? Іван Сергійович поглянув здивовано. Бачили їхні зуби. Звертали увагу, ні? Так от, провадила далі Ельміра. Я хочу організувати бодай одну пересувну стоматологію на передовій. Я все обрахувала. Вона полізла до сумки, зашаруділа паперами, вийняла стосик розрахунків, розіклала їх перед край здивованим колишнім начальником. Одну карету швидкої ми вже придбали. Стару, але нам її відремонтували. Ось дозвіл на використання. Обладнання шукаємо ось так, як я до вас зараз прийшла. З миру по нитці. Ось тут, вона тицнула пальцем графу Аркуша, те, що ми вже маємо. Мобільна стоматологічна установка – 1300 євро. Зібрали, купили. Кутові наконечники до мікромотора – по 600 гривень. Ну, ви знаєте. Портативна установка – 500 баксів. Купили 5. «Тепер треба медикаменти. Офіційно оформлені, перевірені. Гроші ми збираємо регулярно. І...» Вона говорила, немов заведена. І чудово розуміла, що говорить надто гарячково. Власне, так, як і всі її інші колежанки. Справ було багато, і треба було вирішувати їх якнайшвидше. Ось такою скоромовкою. «Гелічко-рибко, що ви хочете від мене?» – увірвав її головлікар. «Хочу поновитися на посаді і мати офіційний дозвіл на роботу. Зарплата мене не цікавить». Він присвиснув. «А пан Андрій в курсі?» «Яка пересувна стоматологія? Навіщо? Що за маячня?» «Ви... ви...» Вона аж задихнулася. «Ви вже звикли?» «Так, так, всі звикли. Ось у чому проблема. Ми ходимо на концерти, святкуємо дні народження, сміємось, вимикаємо телик, коли нам не подобаються новини».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 у вас повипадали зуби. Наші хлопці мають повертатися здоровими і гарними. Вони на це заслужили. А ми? Що зробили ми?» Вона несподівано розплакалась, розуміючи, що її спіч відгонить наївністю, що її нерви витончились, мов вовняна нитка, і ось-ось порвуться. Іван Сергійович мовчав, сопів, перебираючи її папери. Пошмигавши носом, вона продовжила. Словом так, я прошу небагато. Виберете мене на півставки, можете менше. У мене буде офіційний дозвіл на роботу і отримання матеріалів. Ось список на перші пару місяців». Вона замовкла і запитально, навіть вороже, зиркнула на головлікаря. лікаря. Той крутив у руках папери, не підводячи очей. «Відверто кажучи, ви мене здивували». Нарешті вимовив він, переходячи на офіційний тон. «Ви гарна, безтурботна жінка. У вас все є. Ваш чоловік, і я цьому не здивуюся, може стати міністром, адже його високо цінують не лише за досягнення в медицині. Я візьму вас на роботу. Ви поїдете, чорт зна куди. А мені потім віддуватися? А якщо, не дай Боже, ви мені відмовляєте?» Захриплим голосом спитала Ельміра. Тоді я звернуся до інших, які не відмовлять, до патріотів, до небайдужих, до тих, хто не витає у хмарах, ховаючи голову в пісок. Просто я у вас працювала і подумала, що... Сергій Іванович став і заходив кабінетом. Він був червоний, мов помідор, і пирскав на зніяковілу Альміру соком праведного гніву. Ви гадаєте, що ви одна така? Сиділи в теплі і от раптом прокинулися? Вітаю, це дуже свідомо. Розумію ваш праведний порив. Краще пізно, ніж ніколи. Він зупинився і розкаявся, що кричав. Заговорив спокійніше. Щоб ви знали, Елю, у нас троє мобілізувалися. Макс, ви його чудово маєте пам'ятати. Павло Шеліга, до речі, класний спец по протизуванню, загинув під Іловайськом. І він спохмурнів. І мій Антон, людей набирати не можемо. Я сам знову почав практикувати, хоча мав би займатися зовсім іншим. Вона дивилася на нього розширеними очима. Так, вона не мала права говорити різко. Вона дійсно прокинулася в той час, коли люди щоденно ходили на роботу. І прокинулася лише завдяки тому, що життя дало їй добрячого купняка.